lai lai lai, dit is Mary Hopkins, wat ons inleidingsliekje vir ons daar syng, and those who the days, sê sy. En ja, dus daar die tyd van die vrydagmiddag of, uh, ja, tyd om jylle boeken weg te sit, en jylle uh, werk op sy te skyf, en uh, rechte maak vir die naweek, uh, hier berei ons jylle voor, vir wat voorlee die nawek en nou ons skop sommer af met treffers van Toeka tot nou begin ons met Bobby Winton en die liekie is Blue Velvet. Lekker luister! Velvet. Oh, oh, oh. She the night <laughs> Softer than satin was the light from the stars She wore Bobby Winton en, en, en Blue Velvet is gewilde liekie wat in 1950 geskryf is en gecomponeer is door Bernie Wayne en Lee Morris. Die liekie is top 20 treffer vir Tony Bennett in die oorspronkelike weergave 1951. Lang terug, ne? En is sededien uh, baie keer op herop geneem uh, met in, in 1963 sy weergave van Bobby Winton, wat nummer 1 bereik het. Nou die uh, liekie skryver Bernie Wayne, is geïnspireer om Blue Velvet te begin skryf, tydens een besoek aan in 1951 uh, in Richmond, Virginia, waar hy toe, uh, in die Jefferson Hotel geblei het. Op een partijkie in die hotel, het Wayne voor dierende vrouwelike gas, geklee in Blau Fliweel, dopgehou met wie hy later vakantieromanse, sou hee. Nou ja, dit was die een wat ons daar geluister het met uh, uh, Bobby Winten en uh, die liekie so oorsprong. Nou, kom ons by een ander groep, wat julle allemaal ken en hulle is een van die bekendste groepen. Uh, hulle is een Duitse vokale groep, geskip dier die plaats en Frank Ferien. Die vier oorspronklike lede van die groep was Liz Mitchell en Marsha Barrett van Jamaica, Maze Williams van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Die groep is 1976 gestig en het baie gewildheid behaal gedurende die disco era in die laat 1970s met meer as 150 platen verkoop, is hulle een van die bekendste groepen van alle tyde, soos ek gesê het. Nou ja, ons luister vandag wat hulle vir ons sê, we kill the world, ja, pollution, en al die dinge wat ons doen, hele rokers, <laughs> hy, sê ek wat 12, 52 jaar gerook het, maar in elk geval, ja, bou neem, we kill the world, I mushrooms, atomic mushrooms I see rockets, missiles kinders ook, wat sê, ons moet nie hulle wereld seer maak nie, don't uh, spoil the ground en enzovoorts so enzovoorts. So uh, nou ja, uh, ek self was in omgevingsbeheer gewees in my werksda en uh, ja, daar is so baie dinge wat uh, een mens moet dophou om te verseker laat die aarde voortgaan. Nou ja, kom ons stap aan, en ek sien uh, Susanne van Amersfoort, Susan Jacobs, jy is ingeskakel, jy sê jy sikkel om in te kom, want uh, jou rekenaar is so starig, ek weet, ek dink as ek recht onthou, het jy jou rekenaar gekoop hier in 2009, uh, ja, so, ek verbaas, hy werd nog, <laughs> en dan, uh, uh, ja, maar jy, jy het nog net twee plate gemis, so, ek nie veel gemis nie. En dan eh uh, Joyce Werdley daar van Amerika altyd altyd altyd ingeskakel. Dankie daarvoor. Jy sê jy en eh uh, jou hobby, jou jou eh uh, Stevie Wonder is alleen by die huis. O nee, ek weet nie hoe het vandag is nie. Jy sê uh, maar jy kan nie glo die hoeveelheid wasgoed wat jy elke dag moet doen nie. <laughs> ja, dit is ook 'n ding nê. Eh uh, daai een ding wat sê eh uh, Jy het nog alweer gedink daar bly mense wat uh, jy nie ken nie as jy uh, reken hoeveel wasgoed jy per dag doen of elke week. Um, ja, Cornels Peters, ek het langlaas van jou gehoor, steek op jou hand as jy luister en natuurlijk Alida is daar en Motti is daar en uh, ja, jy moet lekker luister kom ons stap aan, ek praat altyd te veel, ne. Bonnie Tyler was geboor as Geinor Hopkins in skewen Wallace. Sy en haar drie sisters en twee broers het in vier slaapkammer municipale huis groot geworden met een pa wat in die koolmijne gewerk het en haar ma was een huisvrouw. Hulle was diep diepgerustelike familie en sy het as kind in die kerkkoor beginne optree waar sy haar santa reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in een kreide nieuwsvarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behal het in een sangcompetitie stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shereen Davis om te verhoed dat sy nie verwar word met ons eie Mary opkins wat uh, my inleidingslikkie sing nie. Nou ja, want sy was ook hopkens geweest. Maar in elk geval. Ehm um, kom ons luister nou na Bonnie Tyler met haar groot groot treffer Bitter Blue. Die eh uh, ek sê altyd sy's die eh uh, vroulike eh uh, ek wat is daai ou oh, naam? Met die met die eh uh, Jesus stem. Uh, sal my net nou bijvou, maar kom, hier, gaan ons, Bonnie Tyler, Bitter Blue. I'll take a train to know this love is a sacrifice Babe, for your paradise Oh darling I'm crazy After all these years Go, go away my love babe I'm not alone only child tomorrow such a long time My dreams are running wild Oh darling I'm crazy After all these Stuart, dit is die naam wat ek gesoek, die uh, mannelike sanger wat soe Jezus, ek sê dat uh, hierdie uh, Bonnie Tyler wat nou net gesing het, sy is die vrouwelike Rod Stewart met die rasper stem. En ok, ek sien Rina, Rina uh, Foster daarvan van uh, Bethlehem, jy is ingeskakel, ook een van die gereelde gereelde luisteraars, dankie daarvoor man en uh, Mirano uh, van Mirano Juncker van Kroasja, uh, daar in een dorpie wat genaamd is Ossiecek. Ek sien, jy was vroer op die groep geweest ek dink jy is ook ingeskakeld. Uh, ja, steek jylle hande op en uh, laat ons geselsen, laat ons recht krui vir die naweek en ja, skuif die stoelen uit, uh, die pad uit, vooral met die een wat nou komt. And this is naturally uh Buddy Holly and he say that'll be the day that I die will and be the day when you say goodbye yes, that'll be the day when you make me cry you say you're gonna leave you know it's a lie all oh, that'll be the day when I die Loved it and you turned to love it All your hugs and kisses And your money too Well, you know you love me, baby Still you tell me maybe That someday will all do Well, that'll be the When you say goodbye Yes, that'll be the day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die cry, you say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die, well, when Cupid's shot is dark, be shot at your heart, so if we ever part then I leave you, you sit and hold me and you tell me boldly, that someday, well, I'll be through, well,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 Uh, Buddy Holly, nou, uh, so hy sê, dit sal die dekselse dag wees. Is een liedje geskryf dier Buddy Holly en Jerry Ellison, dit is die eerste keer in 1956 dier Buddy Holly en uh, The Three Tunes opgeneem en uh, is weer in 1957 dier Holly en sy nieuwe groep The Crickets opgeneem met weit verspreide sukses. Baie anderweergaves is daarna opgeneem en ook andere, ook uh, die, die eerste liekie as demonstratieskyf wat vir die kwariemin. En wie is die kwariemin? Kan jylle onthou? Opgeneem is en dit het later, het hulle in die Beatles ontaard. Nou ja, dit was die een wat Barry Holly nou vir ons gesing het, uh, dit sal die dekselse dag wees, Uh, that'll be the day. Oké, okay. um, ons stap nou aan na, uh, groep, met, uh, hy het, uh, pop en rock groep in Volendam, right? En, uh, ek net seker maak, ja, uh, in Nederland, in 1966 met turkoslede, orkestlede. <laughs> uh, Jan Veeman, C. Stoll, Everett Woestenburg, Jan Tseip en uh, Gerrit Woestenstein. Met die aanbrek van die 1970s, het dan in die veld van harde rockmusiek getoets, maar die hoofsanger Veeman vervang uh, woord dier dames, sangeres en die skulder wie in 1984 op haar beurt vervang woord dier die huidige dame, Carola Smit, wat prachtig syng, en maak die band sonder naam, b-z-n-totale totale i e en spits hulle toe op die commerciele middelweg muziek, en uh, word so die meest populaire groep, wat ooit uit Nederland opgelever is. Ok, kom ons luister na hulle, En die een wat ek baie van hou van hulle is die een wat hulle nou vir ons gaan sing en dit is in 1986 opgeneem. These are in doen vir ons 'n Holy Maria. When the old you, you ain't sure about her. No.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 Let's come together, together sê altijd, as die 1, 2, 3, 1, 2, 3 uitkom, dan kom ek ook uit. Die rest van die plate kruip ek lieverste weg. Ja, dit is recht wat jy daar sê, Susanne. Uh, dit is een van die lekkerste walse, is hier walse. Maar jy, jy het ons nie een probleem met daans nie. Jy sê, jy was die ballerina van die klas en jy uh, en jy en uh, Marius, jy daans so lekker saam, ek kan vir jy net gaan sit op die stoel en vir julle kyk, julle doen, maak van elke dans, maak julle een ballroom dans. Nou ja, kom ons stap aan, ons kom by Christopher J. Davison, alias Christeburg, is op 15 oktober 1948 in Van Hade in Argentinië geboore. is goeie mense wat in oktober geboore is, sê ek. Uh, hy is die sien van Charles Davison, een dip, Britse diplomaat, en sy ma was een eerste sekretaresse, Emily de Bourgh. Nou ja, uh, hy het intussen het hulle verskyf na uh, een of ander eiland toe, uh, uh, hy het in verskillende lande groot geword, soos Malta, Nigeria en Zaire, en ja, hy het na Emerald Isle toe verskyf, waar hy en sy drie kinders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 Christmas Dawn members of this magic with your love and Dit was Chris en ek dink eindelijk dit is meer een kersfeestlikkie. So, ja, wel, herftuin, maar het uh, lyk om om te luister. Hy is aangenaam om na te luister en hy hou baie van ons Zuid-Afrikaners. Hy sê, ons is gasvrye mense. Uh, ja, uh, Hanley, Hanley het laat weet, sy sal nou nie vanmiddag kan luister nie. Jy, maar die die syktes en skeete en goeders herui hulle daar maar verskrikkelijk sy sê sy, sy, sy sit by die tandarts en sy wacht as hy het die tand wat pijn en die ou moet dit vir haar uh, beter maak so sterk tamelie met die tand en uh, ja um, oké okay, volgende op die speelhuis Sir Cliff Richard Joy Waar is Steek op jou hand. Jy is myse Cliff Richard fan. Hy is geboor op 14 Oktober. Hy uh, in die vorige oor was geboor op 13 Oktober het ek gesê. Huh. Uh, ja, in, in 1940 in Lucknow, India. En hy is een Britse sanger, muzikant en acteur. Hy is die uh, enigste mannelike solo wat in die 50s, 60s, 70s, 80s en 90s nummer 1 enkelspelers spelers het. Nou, kom ons luister na sy weergave van Spanish Harlem. Lekker luister, hier kom. Cliff Richard. Rump. Rump. Rump. Rump. There is a See the sun And only comes out When the moon Is on the run And all the stars Are gleaming I'm going to pick that rose And watch her As she grows In my Spanish Harlem A rare rose up in Spanish Harlem With eyes as black as coal That look down in my soul And start a fire there and there And watch her as she grows In my garden start of fire there And then I lose control I have to beg your pardon I'm going to pick that rose And watch her as she grows In my garden I'm going to pick that rose And watch her as she grows In my garden There is a rose in Spanish Harlem In Spanish Harlem There is legende, legende, Cliff Richard wat ons altijd so op ons 40 days geremind het uh, Die volgende ene is anonieme, anonieme request sal ek sê, ek weet nie hoekom, hy anoniem is nie, maar uh, uh, miskien nie die oude redes daarvoor. Kom, ons luister na Lacey J. Dalton, en die liekie wat sy vir ons doen is, stay with me. Uh, uh, ek kan nog al aan my schroei hoor, is een prachtige liekie, en uh, ek het om nog nooit voorheen gehoor nie, maar ja, is een mooie liekie. I I want you to know that I love you and need you Dit was Lacey J. Dalton met Stay With Me en uh, ja, dit is, uh, ek sal hom meermale op my program kan uh, produ, of nie, aanbied, soos het is in Engels sê. Nou, wie, wie tot laatst week uh, Corlia Bota, ek het nog verskrikkelijk baie van haar gehou, ek het gedink sy is uh, die beste ding sedert Kent Fruit of wat noem hulle dit, maar <laughs> in elk geval, uh, ja, en uh, sederdien, nadat ek laas week met haar uh, onderhoud gehad het, is ek nou skoon, die uh, een van haar, sy, ivers in die onderhoud het sy gesê, jy nie een silent stalker nie. Nou ja, ek kan makkelijk een woord van Corlia. Nou, uh, uh, ek het twee van haar uh, en Rudyse liekies vandag op die programma, Ons luister nou na die eerstene en dit is Daar vind ek jou, Corlea Bota. is wat ons daar hoor, die laatste noot wat sy daar gevat het het, kan jylle, uh, ja sy is in uh, Springs geboore en uh, en daar groot geword en school gegaan en alles en alles. Nou, um, wie sal ons volgende na luisteren? kom ons maak dit uh, white flag van die Engelse sangeres, liekie skryver Dido, wat op 1 September 2003 as die hoofsolo van haar twee uh, of haar tweede atelieralbum uh, Life for Rent vrygestel is. Die liekie word beskou as een van haar handtekeningstikies en het uh, Life for Rent gehelp om meer as 10 miljoen exemplare te verkoop wereldwijd. Die liedje is tijdens die 46ste Grammy toekennings genomineer vir die beste vrouwelike vokale uitvoering maar verloor tegen uh, Christina Aguilera. So beautiful. Oh, ek weet nie hoe kom nie. Hy <laughs> beautiful, ek het altyd met omgespot. You are so beautiful, I am so beautiful. Oh, je. Yeah. Uh, dit is die beste Britse solo tijdens die 2004 Britse award het het ook gewin. Dido, Sint vir ons white flag. Lekker luister. met a white flag, hy is rinder, sê sy. Guy Korsten is uh, volgen op die draaitafel, en uh, ja, hy is algemeen bekend as Guy, hy is geboor as Gerhard uh, Korsten, en uh, hy is geboor op 6 december 1927, uh, oorlede op 29 september 1999. Gy was een Suid-Afrikaanse operat tenor en acteer wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die uh, jongste kind van acht. En uh, hy en sy gesin, of, of, of althans mens moet eindelijk sê sy gesin en hy, want hy was die laaste gebore, <laughs> uh, het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy nege jaar oud was. Hy was getrouwd met Elna Burger, en het vijf kinders gehad onder wie die bekende dirigent en violist bekend as ook Gerard Korsten. Nou kom ons luister na Gij en hy het ons goeie advies. Gij Korsten sê glimlach. Dit is nou die beste raad vir so lekker nawek wat voorlee. Glimlach. <tied> Oh, onthou om daar die opname van my te vervang, uh, want ek sien hy snies oma net af, hy is uh, wanneer hy lekker krijg. Nou, dit was Gij Korsten met glimlach veramal in jou lewe. Nou, ek, uh, ja, ons is by halfpad, en jy is tyd vlieg wanneer hy uh, pret het, ne? Uh, ons is halfpad en uh, dit is tyd vir a funny spot. Nou, Hier is een wat ek nou al een paar keer opgaat het, maar ach, hy, hy, hy bly so'n uh, lekker skits, wat uh, gevormd word. Uh, ons luister na uh, Faurie'se drankwinkel. Uh, lekker luister en lach lekker saam. Hy vertel toe die vertel story toe van, die van story. man, hy hierdie drankwinkel, en het gaan met hom baie goed. En uh, hy kom eenmardig by die huis, en die drankwinkel toegemaak, en hy het net by die huis gekom toe, hy is hy telefoon en telefoon lui en antwoord en hy sê hallo vir die praak Hallo uh, meneer, vroei, sê my, is u die eienaar van het ram volk op? Ja meneer, kan ek help? Ach man, ek wil net uit van toe laat, maar ek oop morgen vroeg. Meneer, ons maak negen heer oom. Negen heer Ja meneer, dit is die wetbid paal, negen heer so maak negen heer Nou maar goed, negen heer is in die haak. Baie <laughs> dankie, dankie meneer, dankie meneer, vroei, ek is, ek, jammer ek het u geplawe reis. nee, wat is een plaseer oor. Dankie, man. dankie, tot ziens. <laughs> <laughs> in in elgeval, is ons so by, by, by half negese kant, 9se kant, hy het net begin klaar maak, nou moeg vir TV en hy wil gaan slaap, toe luist die telefoon weer, toe sê die cellen overdoem wel, wal nie nie, jy hield hem die cellen <laughs> in die gesprek gaan toe so die telefoon luie en hy sê hallo, voor u praat uh, ge, gesk, uh, excuse toch is dit meneer voor u praat Jy ja, het net zo gesê, meneer. Oei, oei, ja, natuurlik. Goeie naam, meneer, voor jy. Goeie naam, meneer, kan ek help. En hoe gaan we vanavond met jy? <laughs> dit gaat baie goed, dankie, meneer. En het gaat met jou vrouwkie en die kinderkies. <laughs> <laughs> nee, dit gaat allemaal baie goed, kinder. Jy het nie verkouwe na hierdie verschrikkelijke winter, nie? Jy het sê, meneer, dan krij om ons die erfste verkiesel, die erfste ver jaar. Oh, nie nee, meneer, het gaat met ons baie goed, kan ek jou help man, dit hang net af oor wat jy nou vir my gaan sê dan weet ek of jy my gaan help <laughs> nou meneer, wat van jy weet ek wil nie weet, is jy die eigenaar van die MBS Nee meneer, ek het een drank van kan No, maar dis waar voor MBA staan Naast de borrels door <laughs> <laughs> Oor die meneer, ek het nie nou tyd vir grap kan ek weer op en het ook tyd vir grap is Ek hier nog een hele paar <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wat weet jy over skoon is of vuil <laughs> Menere ek het drak van wat van die verder weet. Ek hoor net vir u hu makel hu makel hoe jy sê jy vir nou my bek nie sê wat my kop se, wat se. <laughs> <laughs> o, op, hoor sê. Hoe wane maak jy sê van gehoor vroeg. Nee, ons maak nee hier nie geef nee, ek wil uit die diepte van my hart uit vir jou, baie dankie sê vir hierdie bereid vir, vir jou, om so onvoorwaardelik vir my inlik vir my te deel <lacht> ek waardeer dit oprecht en tyd is vandag het mense sy jy nodig vir jou, ek waardeer dit <lacht> volgende oog en half drie toe luist die telefoon weer weer die cello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 wat s'n hallo, hallo, hallo, hallo, is in de meeuw as jy die hele godelige nachtie s'n hallo, hallo, hallo dan moet ek s'n hallo, hallo, hallo, dan moet ek s'n hallo, hallo, hallo luister, meneer, verstaan, kan ek jou ja, jy, jy kan me help, kan me sê vir my nee. e, jy, jy, jy het moos, jy het moos het euh, euh, borrels doen, ne ja, ek het een drankvonkel drankvonkel, ja? Die is ie, dit is een mooi woord. Nou meneer, kan ik u helpen? <laughs> ik weet het er ook voor kom. Nee, ik wil net zo graag hoe u weet hoe laat <laughs> <Yeah>. mag <laughs> u opeen. Meneer Osmak, 9 uur. 9 uur? Dan weet dat jy nou gaan slaam. Jy <lacht> is van die hele goddelike nacht, jy sitte gesaas met die telefoon, en nou alleen nog jou lang voorkom, morgen 9 uur opwake, en nog een ding. ek gaan we die ding neerset, en gaan verskrikkelijk stupid lijk as jy aanhoud praat, en niemand praat met jou <lacht> Volgende ochtend, half 7, lijst die telefoon weer. Hallo, voree praat. Oh, voree is a jolly godverd. Hoor <laughs> oh, jy het al vroer gebeld? Jezus, voree, ek sik hele dag om jou te kom. En dan kom ek met die verkeerde nomers uit so en raak die mens die bo boos stem van my. <laughs> meneer, jy wil sik al weet hoe laat, maak my drank vir geloop. Dis exactly. exactly. is ek I mean. <laughs> <laughs> yeah, Dis is ek nie. Dis precies wat ek hoewel. Meneer, ons maak negen hier open. Dan kan jy inkom hoor. Ja, meneer, dit. Jy nie inkom nie, nie inkom nie, uitgaan. He, lekker jy nie. Ja, voor jy drankwinkel. Uhm... Ja, die volgende een is Dana Hoener, en sy, dis die verhoognaam van Chantelle van Lee, geboore op Hesselt, op 10 februari 1965. Sy is van Belgiese afkomst en vooral bekend as, uh, in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met woordenloos, Die in die einde van die negentigs het sy in ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Vandaag sing Dana Hoener en sy sing vir ons 7 Reenboe. Lekker luister.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 Hmm, sterk stem, prachtige sang, Tana Hoener, en, ok, ons kom by Annelie, Annelie van Rooyen, is een van die, dit is nie Annelie van Rooyen nie, uh, sy sit by die tandarts, soos sy net nou vir my gesê het, uh, Annelie van Rooyen is een van die bekendste sangeres in Zuid-Afrika met een gewilde, uh, of geweldige, hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam, sy word gesien as een icoon in die Zuid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespecteer as sangeres, oor waar sy gaan. Bekende treffers is, neem my op flerke, seem jou, uh, ek lewe, nou ja, kom ons luister na Annelie van Rooien, ek gaan sommer laat sy vir ons twee doen. Sy, uh, ja, Annelie, sy asjeblief, vir ons twee doen, die eerste ene wat sy gaan doen is, soos ou vrienden doen, En dit speel ek vir amal wat luister. Julle is amal ou vriende. Kom ons luister. Daarna en dan direct daarna gaan Annelie vir ons sê, ek lewe. van Rooien, is a vraag daar nie. Sy is altyd so opgewek en ek geloof nie mens kan sê het voel, as jy na haar teenwoordigheid is nie. Sy is altyd opgewek en ja, ek sêker, sy baie aansteeklik met dit. En ek lewe, sê sy, en soos ek sê, dit is a vraag, lewe jy rarig, maak sêker, dat jy lewe. Oké, okay die nawee kom nader en ons kom ook nader in die einde, ey, dammit. Uh, Dean Dennis East is een Suid-Afrikaanse liedjeskryver en musikale vervaardiger oorspronkelijk van Peter Meritsburg. Uh, hy het sy musikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 1970s saam met The Rising Suns opgetreed en die uh, rockgroep Stingray. Eh... Uh, wat flesjes het ek hier op my screen, <laughs> uh, ja, In uh, uh, die rockgroep Stingrij, saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante, gevorm in 1979. Benevens sy werk as liekieskrywer, het hy ook muzikale albums vir Suid-Afrikaanse en Britse kunstenaars vervaardig. Nou, Dennis East is die ou wat nou vir ons gaan sing en hy sê 'n miljoen drums in miljoen drome Suidwesters sing wie schauw, die sjou die suidwester lied kom ons luister en stay safe for our place dis nie waaroms net vir my sorgloos en vry om maar vry het ons siede dans met al vir ons land en volk en taal hey lang stay safe by the langs wie die sjou wie die Goed voort als jy vrouw Wie jou, jou, jou, jou, jou. de jouw Wie de jouw Wie de best waar een En het punt het ons gewaai Van die wereld wat zo draai Waar ons nog steeds hier bleef Hier het ons in die lichaans koop Ja, joh het ons geboot Mijn land Weet best waar een land Wie de jouw Wie de jou, soms groep, hoort as jy vraag. Wie de jou, wie de jou, wie jou, wie jou, my land, sy het is verre land. Oh, die vlakte soos die oh, van die ooran Solo do dodar baie kit mans woop Saudi nog leng baie windoek verbei my land sê ja, ja, ja, ja, dit ons glug wat Bidejaal, bidejaal, bidejaal, is ons goed voor dat jy vraag Bidejaal, bidejaal, bidejaal, bidejaal, my land, dit best ware land En dit is la graag blij, is die wereld net vir my Zorgloos en kommervrij Met ons zweet het ons betaal, vir ons land en volk en taal Jou dit Jou dit Jou dit en dit was Wiedersjaal van die Zuidwesters nou uh, ja, Babi Dern is die ou wat volgende vir ons gaan sing en hy uh, sing vir ons een van wat uh, ek dink Dean Martin dit bekend bekendgemaak, is het Dean Martin Things kom ons luister, 2006 is hy geremaster hierdie specifieke liekie Every night I sit here by my window Windows. Staring at lonely avenue, avenue Watching lovers holding hands and laughing Laughin'. And thinking about the things we used to do Thinking of things Like a walk in the park things. Like a kiss in the dark Like a sailboat ride yeah, yeah. What about the night we cried Things like a lover's vow Things that we don't do now Thinking about the things we used to do Memories are all I have to cling to And heartaches all the friends I'm talking to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 Like a sailboat ride yeah, yeah. What about the night we cried Things like a lover's vow Things that we don't do now Thinking about the things we used to do I still can hear the jukebox softly playing Playing And the face I see each day belongs to you It Belongs to you Though there's not a single sound And there's no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 next on friends i'm talking to you we used to do things to do. Darin, wat nou daai ene ons en, uh, nog, uh, vir ons gesing en is uh, julle almal nog oraities julle nog 'n reg die naweek en gepak vir as julle weggaan nee nou ja, wag nog net so bietjie ons is amper daar. ons het nog 'n halfuur dan uh, maak ek ook klaar met hierdie program en uh, hopelijk het het jylle in die naweek uh, bijgebring wat die doel van die program is. Uh, ok, die heel eerste Zuid-Afrikaanse liekie wat nummer 1 geberek het op uh, die SA Top 20 was... Des en Dawn, sy van die baie van 1966. Nou Dawn sy nooens van was silver geweest. en sy is in Durban geboore, die middelste kind van 7 en uh, Des, wat in, uh, uh, hy was die enigste kind van Johannesburg, hoe op aarde die twee by mekaar gekom. Hulle het ontmoet op die campus by die uh, Universiteit van Witwatersrand waar sy kind studeer het en hy wet nou hy skop op so half uh, op die aandrang van sy professor uh soos hy self erken wat aanbeveel het moet uh 'n uh, liewer uh, volg en uh hy voltooi uh, sy voltooi, voltooi haar kunstudiens in Italia, waar hulle saam begine optree het. Hulle was die groot treffer en uh ja Die ander groot treffer van hulle was The Seagulls name was Nelson, maar hulle is so lekker om jy saam te sing. En uh, so, kom ons sing saam. Hierdie is sy saam syng likkie. Hulle, des en don, bring vir ons Ramblin' Boye. so lekker Samson ene daai. Ramblin' Mooi van Dizendon Lindberg. En uh, ja, Mona Ann Marie is in die steenkoolmijn stad Spring nou was Scotia geboore. Haar paar James Carson Marie was een stadsdokter. Haar ma, Marion Margaret Marie, was een geregistreerde verpleegster wat haar leven gefokus het op die verhooging van haar familie en gemeenskaps geriefswerk. Een van haar vroegste optredes was uh, die, die Likie uh, Ave Maria, wat sy by haar hoorskoelgrade plechtigheid in 1962 gesing het. Sy het later lichamelike opvoeding aan die Universiteit van Brunswick in Frederikshund uh, bestudeer. Nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir een jaar fysische onderwijs aan die uh, hoorskoel Summerside, Prince Edward Island, uh onderrig marie sing vir ons snowbird 1970 beneath the snow metal cold and green. the unmown grass lies waiting for his cold to turn to green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 Take your tiny way to fly away And take the snow back with you Where came from on that day But What I forever is untrue And if I could you know That I would fly away with you The breeze along the river seems to say That he'll only break my heart again Should I decide to stay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 opgewek en vrolijk daarvan en Anne Marie. Laat me altyd denk aan Karen Carpenter. Hulle die selfde sangstijl, die selfde rustige stemme. Uh, die Bee Gees. Hulle sing vir ons. <coughs> Excuse you, one again. Hulle is uh, sangtrio van Broers. Hulle wereldwaaihe sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en een contract onderteken met die producent Robert Stigwood. En, oké, okay, kom ons hoor. You won again. You couldn't give me water, you couldn't give me water sê die Bee Gees, hulle say, you won again. Nou, ja, dit is altyd lekker om te hoor as jy by die casino is. Nee. Um, Oké, okay, die volgende ou is Robert Joseph Bear senior. Hy is gebore op 7 april 1935 ou, oh, so hy is senior hoor, 1935 gebore. Is een Amerikaanse country en eh, uh, Likie skrywer, sy bekendste likie is Detroit City and 500 miles away from home. Hy is vader van Bobby Bear Jr. Hei, hei, hei, dit is nogal een kalkulasie om dit uit te gewerk het. Uh, ook een muzikant in die 1950 het hy herhaaldelijk probeer om sy likies te verkoop. Hy het uh, uiteindelijk een plate oor met capital records gekry en een paar onsuksesvolle rock -en roll singles opgeneem. Ons luister na die senior sinne Bobby Bear, se 500 miles away from home. Dit is a fair, voor alles jy loop. On 500 We miss you, son, we love you, come on I this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, This time changes everything. I wonder what they say when they see their boy looking this way. Can't remember when I ate It's just Ok, kom ons druk nog vannig enetje in, voordat ons dan kom by die tweene rij waarmee ek van afsluit. Uh, kom ons luister na Betty Midler en sy syng The Wind Beneath My Wings. Hier kom hy. must have been for them. Dit was Betty Midler met You Are The Wind Beneath My Wings En ek denk sy het vir haar sister gesing, haar ouwe sister Maar in elk geval, ok, ons het daar gekom, shang Dit is nou jammer, want ek het net beginne geniet Dit is tyd vir my om af te sluit met die tweene rij En ek bedank jylle hartlik vir die gereelde inskakel Nou moet jylle onthou, sondagmardag het ek een program Wat lichte klassieke muziek Of nie, nie lichte klassiek. Klassiek is verkeerde woord om te gebruik. Wat uh, rustige muziek vir julle aanbied, die programse naam is Sondag Ontspan en uh, ja, ek sien uit daarna om julle dan weer te vermaak. En nou net, nou, net na my program, so teen sessierse kant, is Rudolf op en sy program is op spoed. So, julle moet ingeskakeld blije om dit ook te luister, dit is baie interessant en daar is baie dinge wat uitkom gedurende daardie program. Ok, so ek sê, dit is tyd vir my om af te sluit met die twee in een rij, ek vertrouw dit allemaal lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dit is jylle laatste inskakeling nie, nou voor ons die laatste twee gaan luister, eers een paar aankondigings en al 2 wat ons nou die laatste gaan luister, is al Afrikaanse liekies. Nou, indien jy enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van byeenkomst of vir jy enies wil maak, jy was baie welkom om my enige tyd te kontak op my self-voornommer 072-541-9803. En jy krij wereldweie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk jy program borg. Jy sal vind dat dit a baie kost-effectieve manier is om jou verkooper te eskaleer en dalk sommer te verdubbel.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 3 MP3's van jylle muziek en uh, na my e-post adres toe, en dit is ludwigventeratlive.co.z Ludwig is L -U -D -W -I -G. Makkelik, L-U-D-W-I-G Makklik nie? ludwigventeratlive.co.z Als aan mekaar, als klein letters. Dou, met een kort biografische beskrywing van die kansenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek, of as jylle weet van soe kunstenaar, stier my besonderhede aan hulle uh, dier, en hulle sal op my ander program, die op die Horizon, sal hulle dan verskyn, ek los jylle dan met die tweene rij, en vandag sal het wees, eerste, gaan ek uitspeel met Rudy Nights, uh, hy, waar gij net nou vir ons gesê het, wat uh, glimlach altyd, ne, vir amal in jou lewe, sê Rudy Nights, nou mooi die lewe nou, en dan my ginsling dame, Kordia, en Rudy, en uh, sy kyk so graag, graag so diep in my oe. Nou, met, uh, ok, was vir my hier uh, voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week, verder lekker na week, en tot volgende week, is het ek, Ludwig Venter, wat sê, weer soet, Loop mooi, was jylle hande en bye for now.